Боротися з ростиною. На стежці постійно жорстокий пісок. Поляна біля вишень. Нічого нема. А колись був квітник. Рівні насипи, вкриті зелом, виказують, що фрасувався в зячасному області. Принесено купу похотої цегли. Мабуть, господар розбирався рисунок відновити. Затишок. Найдалі від вулиці закритий кущами бузків і ясмінами. Пригадує хлопець, недалеко пустош, біля якої вчора сидів з Миколою, дожидаючи тата. Ні перечуття жодного, ні з догаду хлопця, нічого на думці, пов'язаного з майбутньою прикметою місця. Тільки чуття і погляд з більшою певністю спиняються тут, мов трохи звикшись до іншої справжності, якої ще зовсім не знати. Прийшли жінки у двір. Пічна чиха, а з неї Федора і Катрі. Мати звеліла бігти додому, сказала Федора. Коли хлопець відходив, йому в уяві проблискували видива. Як десь тут сховають коштовні. Але відразу треба відсторонитися від того, бо мати заборонила страшно. Прийдь Ну, при допиті зустрічається чоловік, дьобаний і гідкий з лиця, як сірка, серед якої очі грять темною охрою, Палить ними хлопця і находить на нього, чогось прив'язнувши до його двору. Хлопець відскочив на бік і, вбігши через хвіртку, оглянувся. Причепа поволі рушає далі. Батько почув про опокльованого і здогадався. Те як хорт, крикнуть «Кусі!» Він кинеться до горла. Став пильно оглядіти Мирон Данилович на сторони. Знав, що Дивір під горючими очима жовтовидий, який, здається, вночі бачить, як удень. Микола і Оленка зголодніли вкрай. На городі мати накопала капустяних корінців, тим і втишила. Андрій розділив цукор, пити кип'яч. Біля садиби, почавши тоді, сирчаниць Чікрятов при сході і заході сонця прислухається і розглядає, що катранники роблять. Замучив їх. Сидять безвихідно, як вивірки в дуплі, коли пес обліг дерево, а перебігти вгорі нема гілок. Одного вечора звіяло його лихо. Тоді Мирон Данилович набрав пшона з запасу. Пожурився, бачачи, як вичерпується запас, Будуть одні бурячки зариті на попалищі, харч несмашний, хоч можна перебути місяць коло самої смерті. Всі так виснажилися і осладили, що почали тремтіти. Гірко та під грудьми в кожного. Відро тягнуло руки, а Мар'яна, звикнувши до вагати його, при колодязях і криницях муравлиним терпцем перемагала кволість і в тому, як і острах. Темрі. На помацки працювала біля двох купок, висипаної землі, куди відхиляла відро, підтягнувши з ями, і нарізаного на пустоші верхо грунту травою, до якого чоловік приставив цебро з цементом і прислонив драбинку. Спершу тільки від краю відгортала землю, що копаючи викидав чоловік, потім з глибини тягла відрі, робота без брязкоту. Пічник його жінка часом пережидали, поки минуть кроки на вулиці, або відстукотить під вода, і знову трудилися коло схованки, мов дрібної шахти. То посиплються сівки, як мачок осінній дощ, то щухне. Бережан, копаючи на дні присліпчакові, поставленому в коробку з провіз'я з боку, з ніби на карналках, намагався забути про новину, що в колгоспі йому коло печей роботи нема, коли нема, то з села виходити треба. Шахта ставала глибша, ніж дістають залізні щупи бригадників. Пора сховок мурувати в квадратній ямці на середині дна. Подай драбину. Пошепки в темряві озвався пічник. Мар'яна спустила драбину, і він, вибираючися по ній, приймав цеглу і зносив на дно потім цемент і причандалля, зрештою скриньки і дошки. Вимурував чотирикутник і всередину поставив скриньку, що видавалась темна,